Podden. Idag ska vi prata om drömmar. Ska vi? Ja det ska vi. Därför att vi ska prata om konnemara Som på många sätt alltid har varit min drömhäst. Jag kan inte förklara varför det har varit min drömhäst egentligen. Därför att... Jag tror inte ens att jag har träffat en Konnemara. Men det har varit min drömhäst. Därför att Konumaran kommer från... Irland och hela sammansättningen av Connemarans image tillsammans med ön, tillsammans med um, den känsla och aura som har omgett rasen har fått mig att falla för den ändå. Connemara um, ponyn är en D-pony som är den största uh, som alltså får vara ända upp till manköjdsgränsen för häst. Som är 147 eller 148 cm. Och nu undrar du. Men varför har hon inte kollat upp det här? Varför är hon så kast på att göra research? Varför kan hon inte bara googla, läsa Wikipedia och vad som folk? Um, det är för att uh, jag lever med en router som heter Alice. Det står Alice på den i alla fall. Um, och den är inte samarbetsvillig. Till exempel. Så hatar den Macbooks. Så jag kan inte använda internet på min Macbook. Utan måste använda internet på en liten dator. Som jag har trampat på en gång. Så man ser bara halva skärmen. För resten är så här svart och sprucken. Man vänjer sig efter ett då av vid den skymda sikten. Um, och den här routern har även den lilla vanan att uh, lägga av. Att fungera lite då och då. Så jag skulle säga att vi har internet ungefär 65% av tiden. Det är ändå ganska bra. Men man kan aldrig planera när man ska ha det och inte. Så till exempel när jag har det så skinner jag mig så här av pengar till det kontot jag faktiskt eh, har kopplat till mitt kort. För man vet aldrig sen, det är ju väldigt irriterande när man ska iväg någonstans, inte har pengar på kortet. Och så funkar plötsligt internet, eh, man bara nej, okej, okay. okay. um, Ja, Därför, kära Ponypodden, så kan inte jag göra någon research just i detta nu när jag sitter här och pratar. För just nu har vi inte internet. Men om internet skulle få för sig att dyka upp ganska snart igen. Så lovar jag att jag en gång för alla ska kolla upp det här med 147 vs 148 cm i mankrid. Hur som helst. Det innebär att konimara är en ganska lämplig storlek för någon i min längd. Som inte är så där ytterst jättelång människa. Men inte särskilt kort heller. Jag tror att jag är så här 0 Nej, förut så var medellängden för svenska kvinnor 164,3 cm tror jag. Vilket innebär att jag skulle vara ungefär 7 mm längre än genomsnittet. Men jag tror det har höjt lite så att jag är säkert för typ 1 cm under genomsnittet eller något nu. Eh, ganska nära i alla fall. Eh, men konimaran är ingen genomsnittspony utan den är fint byggd och ser ju ut mycket som en stor häst. Fast mindre. Just i detta nu tappar jag även fokus lite. Jag sitter vid mitt skrivbord. Det är måndag mitt på dagen. Jag tittar ut på fasaden på andra sidan. Idag är en av de första riktiga vårdagen i Berlin så solen lyser varmt på den skarpt terrakottafärgade byggnaden jag har mitt emot mig. Där en naken man nu går runt och dammsuger i ett fönster mitt emot. Ganska välbyggd. Fast... Jag tycker ändå att han kanske kunde ta på sig någonting. Um, hur som helst. Konimara på ponin är också välbyggd. Han är som en konomara. Den komplimangen tycker jag borde föras fram mer så här. Konimaran verkar lagom av allt. Uh, hur som helst. Låt oss alla bedöma varandra mer som hästraser och så. Um, för att referera bakåt i tiden. Om man då träffar någon som till exempel är sjukt egensinnig och envis, Så är det bara... Äh, alltså det borde ha funkat med oss. Men han var för mycket som skett på nu, Så tyvärr, det går inte. Um, låter rimligt. Connemara-ponyen um, var inte bara en dröm i sig. Utan även en dröm om Irland. Och det har mycket att göra med att... De böcker jag läste och liksom frossade i de böcker som utgjorde en väsentlig del av min uppväxt. Och, återigen, det fanns inte så mycket att göra på landet, okej? Okay? Så. Um, de böckerna utspelade sig ju nästan uteslutande i engelskspråkiga länder och oftast i Storbritannien och jag vet att Irland inte är en del av Storbritannien. Ta det lugnt. Men det spelade ingen roll då eller så här, det förstod man inte i den åldern eller snarare så för mig då och egentligen fortfarande så utgör det ju en del av samma kultur att så här, vara på irländsk eller engelsk landsbygd um, och alla namnen på höstarna var på engelska, alla karaktärer i boken hade namn på engelska och de redas till så här Pine Tree Hill eller ja allting hade namn på engelska helt enkelt um, men Irland verkade snäppet vackrare kanske. Det är säkert intressant. Åh, jag skulle vilja åka till Cornwall. Det verkar fantastiskt. Men Irland verkar också fantastiskt. Den gröna ön. Men. Annars vet jag egentligen inte så mycket om Irland. Jag har en massa fördomar. Som att alla män är rödhåriga. Och man äter mycket potatis, frågetecken. Men Irland är nog ändå den perfekta ön för mig, därför att det finns inga ormar på Irland. Är det där sant? Ja, jag är ganska säker på det Så sant. Det finns inga ormar på Irland. Det är ju fantastiskt, det är ju drömmen. Låt mig berätta lite om min relation till ormar. Jag har alltid avskit ormar, men det är ju inget konstigt med det. Det ligger ju till och med biologiskt i människan liksom naturligt att göra det. Det är en sund instinkt att vara rädd för ormar. Och det var jag. Och jag hatade dem på samma sätt som jag hatar insekter överlag. Spindlar, ädlor, inte min grej. Jag är inte personen som någonsin skulle ha varit fascinerad av att gå till ett terrarium. Jag har bara tyckte att det är vidrigt. Men sen hände någonting när jag var mm, kanske ungefär i 15-årsåldern. Där min skräck för ormar plötsligt utvecklades till en fobi. Vilket innebär att jag inte längre kunde hantera det på det sätt som jag kan med till exempel spindlar. Ja, jag tycker att spindlar är sjukt obehagligt. Men om jag ser en liten spindel hemma så kan jag fortfarande döda den liksom med en papperstuss. Jag kan se en bild på en spindel och liksom ta ett medvetet beslut att okej, okay, jag viker undan blicken nu för jag tycker att det här är obehagligt. Med ormar så har jag ingen valfrihet utan jag är som en förbi artar sig. Jag är oproportionellt rädd. Det finns ingen logik i min rädsla. Det betyder till exempel att jag kan inte se en bild på en orm. Um, till exempel om det är en bild på en orm i en tidning. Så kan jag inte ha den sidan uppslagen. Jag skulle aldrig kunna röra vid bilden. Jag blir sjukt äcklad av det. Um, helst så vill jag inte ha tidningen med bilden i, i mitt hem. Därför att jag litar inte på tidningen då. Jag, jag tror någonstans, fast ni vet att det inte kan hända, att ormen ska komma ut kravlande ur tidningen. Jag, förlåt, avbrott Nu har den här nakna mannen gått ut och ställt sig på balkongen. Alltså han är väldigt ogenerad i alla fall. Det är alltså måndag förmiddag, typ 11.27 här nu. Ja, han verkar väldigt stolt över sin kropp. Han står och står sträcker på sig på sin balkong i solskenet utan att ha en tråd på kroppen han bär dock en kaffemugg i handen alltså en sån färdig, så det innebär att han måste ju vid något tillfälle idag ha varit ute och köpt den eller förvara han här, pappmuggar hemma som han brukar sitt eget kaffe heller i, och om han har varit ute och köpt kaffe varför har han sedan tagit av sig alla kläder igen försöker han sola jag vet inte förlåt, vi pratar om fobier här i Ponypodden. Som borde handla om ponys. Men just nu handlar det om ormar. Som är världens vidrigaste djur. Jag litar inte på ormar i böcker. Jag tycker inte om att röra vid ordet orm. Alltså skrivet med bokstäver. Jag vill inte röra vid det ordet. Um, när jag läste naturkunskap på gymnasiet. Så hände det på en lektion att jag råkade slå upp ett uppslag i boken med en orm på. Och det där var för övrigt väldigt jobbigt att behöva ha den boken i min väska när det fanns bilder på ormar i. Hur som helst, jag satt på en lektion slog upp det här. Och jag kunde inte hjälpa det, för jag har inget medvetet val när det kommer till ormar, utan jag skriker rakt ut inne i lektionssalen, slänger boken ifrån mig och skjuter mig själv bakåt från min bänk så att jag nästan faller på bänken bakom mig, hela min stol. Och hela rummet stannar upp och de kollar på mig. Och man bara, förlåt, bild på, på orm här är eh, eh, ja Och det är väl någonstans där man inser att man eh, typ, borde gå i kognitiv beteendeterapi. Men jag har ingen lust med det. Hur som helst, för att hantera min naturkunskapsbok så gjorde jag helt enkelt så att jag klippte ut små fyrkantiga papperslappar och sen satt jag med så långt utsträckta armar man kan för att vara så långt ifrån boken som möjligt och sneglade så här, kisade, inte tittade rakt på sidan men jag kunde knipa ihop ögonen och så att jag bara såg lite, lite grann och såg att just det är detta är en av den sidan, sidorna där det finns en bild på en orm. Då tog jag min papperslapp och så t -t -t -t, glimmade på hela baksidan pressade dit. Det var lite jobbigt för att jag vill helst inte även genom pappret röra vid bilden på ormen. Men om man la eh, pappret med riktigt mycket lim på ovanpå ormbilden och sen smällde ihop boken eh, så limmades ju pappret fast där. Så, sen hade jag en naturkunskapsbok med överklistrade ormbilder. Och, eh, så mycket pengar hade inte vår kommun att de fick behålla sina böcker efter utan de skulle ju lämnas in när terminen var slut. Jag sa inget, jag bara lämnade ifrån min bok. Men någon måste ju ha fått den där boken sen efter. Och helt enkelt haft en ormbefriad upp, orm upplaga helt plötsligt. Så. Nej, jag vill inte gå i KBT. För jag tror inte det skulle göra någon nytta för mig ännu. Därför att jag har egentligen ingen längtan att bli av med den här forbin. Det är klart att det är jobbigt att gå runt och vara rädd för att få syn på ormar. På TV eller vad som helst. Men det hindrar mig inte så mycket att jag är beredd att ta tag i det. Det har inte hindrat mig från att åka till länder där jag vet att det finns ormar. Sen däremot skulle jag väl inte precis gå ut och, och liksom hajka i skogen i Amazonas. Um, nej. Ja. Jag är även rädd för leksaksormar. Självklart de här är lite hårdare plast. Um, de är ju fruktansvärda. så alltså, det är till och med jobbigt att prata om det. Um, men jag är även rädd för sådana som är helt så här, uppenbart ofarliga. Alltså vi pratar gosedjusormar. Med de, de mjuka som du menar att man typ ska ha i sängen. Jag har en bror som är tio år yngre och därför hade det funnits leksaker i det hem jag växte upp i under hela tiden jag bodde där. Bland annat gosljusormar, en vid namn Timmy. Timmy var precis lika ofarlig som namnet Timmy antyder. Han var typ gul och prickig. Men att ha honom i tv-rummet om jag satt i soffan funkar inte för jag kände att han kollade på mig från andra sidan av rummet. Men jag själv kunde inte flytta honom så jag var tvungen att be en annan bära Timmy till min brors rum om jag skulle kunna vara i tv-rummet. Eh, ja eh, jättenormalt. jag vet Jag inser freakpotentialen på det här Jag gör det, men Det är så här det är i alla fall um, Jag minns en gång när jag Kom in i tv-rummet för att vi var en familj som Åt kvällsmat för att ha haft tv ganska ofta Vilket är intressant man tänker på att jag själv inte ens har en tv numera Och inte vill ha det och hävdar att jag aldrig ska skaffa det Det där är ett sidospår um, jag kom in i tv-rummet med en tallrik med mat. Och just då så är det ett naturprogram på tv. Och det kommer upp en bild på. Åh, oh, det här är så jobbigt att prata om. Alltså ett eh, ormbo Åh, jag kan inte tänka mig något värre. Jag kan inte tänka mig något värre i hela världen. En, en massa äckliga små ormar som krälar runt varandra. och fif, Ja, oh, nej. Jag kan inte komma på något värre. Så, så klart Så släpper jag bara tallriken. Bara släpper den. skriker. Kras. Allt på golvet, allt på på golvet och jag som har vänt mig bort i avskin. På utsidan av universum i Göteborg jag hade länge funnits en bild, jag minns inte om den är kvar, på, på en ord. En stor bild. Åh, stor, Åh, alltså Deras huvudform är så äcklig. Den är så himla äcklig. Och sett att de rör sig. Allting med dem. Och jag vet att folk säger så. Äh, det är inte så farligt när man väl rör dem. De är inte så här slimy eller någonting. Det är inte det. Jag bryr mig inte. Jag i det. Jag hatar dem. Jag hatar dem. Allting med dem hatar jag. Och deras rör allt som helst, Jag tycker bara att de är helt vidriga. Men jag har haft det som min enda lilla terapi. I alla fall att snegla på den där bilden på universum. När jag någon gång har passerat i spårvagn. Det känns ändå ganska tryggt. Man liksom sitter en bit bort och man glider snart förbi. Och jag har varit inne på universiteten um, en gång innan. Min ordnförbi blev så himla urspårad. Och en gång efter. Och den gången efter så hade jag inte riktigt fattat- att det är en massa ormar där inne såklart. Um, vilket slutade då med att min syster fick leda mig runt. Så jag försökte göra mig själv så liten som möjligt för att komma så långt ifrån ormarna som möjligt som fanns i diverse terrarium på sidorna. Då. Så att hon ledde mig i mitten av gången. Jag pressade samman hela min kropp så mycket som möjligt. Och blundade. För då blev det i alla fall lite bättre. Om jag kunde lossa så att de inte var där. Och sen så är det ju så att de har en regnskog eh, som jag vägrade gå in i. Så jag stod mest och hängde utanför och väntade. Väldigt stor waste för mig att gå på universum. Vi får se, jag kanske tar, fram, eh, tar tag i det här problemet någon gång. Men jag saknar motivationen. Jag tror inte att terapi kommer hjälpa mig så länge jag känner ett så, en så intensiv motvilja. Alltså jag vill ormar illa. Men nu var det ju drömmar vi skulle prata om. Och konnemaran. Jag tror att konnemaran för mig representerar just den där möjligheten som en kombination av plats. Något annorlunda kultur. Att byggnader ser annorlunda ut på olika platser. Representerar för mig. Alltså att läsa om konnemaran. Väckte i mig tankar om vem jag hade kunnat vara om jag bodde på Irland. Och hade en konimara. Och om jag red runt i landskapet där. Och om jag hade ett engelskt klingande namn. Ehm, ja. Och jag, <här> jag har lyssnat en del på eh, lite så här keltiskt inspirerad. Musik, Det är väl snarare Skottland? Frågetecken. Fortfarande inget internet. Eh, hur som helst, jag köpte någon gång cd-skivor med sån musik. Därför att det för mig hörde ihop med de här hästraserna som jag älskade att läsa om. Och i sin tur väckte fantasin om vem jag skulle vara i den miljön. Och det är väl lite därför jag är här i Berlin nu också. Därför att jag inte kan låta bli och leka med de här tankarna. Laborera med möjligheterna. Vem är jag i den staden? Vem är jag i den kontexten? I den miljön? Och just den här känslan av att ja, men man kan prova. Man har alla möjligheter och chanser att göra det. Därmed är det inte sagt att man alltid måste bryta upp och börja om. Men um, man har på något sätt så många potentiella livsvärden inom sig. Um, och För min. Så känns det konstigt tanken att leva på samma plats hela sitt liv. När det finns så många fantastiska platser och så många olika möjligheter. Och ja, man kan resa. Men jag är nog väldigt mycket för det där just att försöka bygga ett liv någon annanstans. Att, att ha en vardag. Så det ideala kanske är att flytta så där Jag vet inte vart femte år. Å andra sidan så kan jag känna att Göteborg kanske kommer vara min bas. Den plats jag återvänder till. Därför att man behöver ändå någonstans sin rot i en fast vänskapskrets. Och de där fruktansvärt värdefulla människorna som man har hunnit prata igenom allting med. Som, som man känner som känner en. De som har gått liksom över gränsen från att vara någon som finns i ens liv för att man ska ha någon och hitta på saker tillsammans med. Utan som istället har blivit någon form av familj. Som man skulle ställa upp för. Vad det än gällde. Gräva ner lik i skogen. När man drömmer så gör man sina bilder inuti huvudet. Jag önskar att jag kunde styra mina drömmar. Jag har hört att vissa människor kan det. Att de hamnar i faser av sin dröm där de inser att att de drömmer men är kvar i sömnen. Och kan då till exempel bestämma att Åh, nu vill jag testa att flyga. Eller nu vill jag göra det här, nu vill jag göra det här. Jag har aldrig upplevt det. Jag kan inte det. Men tydligen, om du har det så går det där att öva på och utveckla ytterligare. Så att du kan eh, göra det ännu mer. Så kul för dig i så fall. Och lycka till. Bilder inuti huvudet kan också vara... Bilder man producerade i vaket tillstånd. Och för att koppla det här till min fobi så hade jag en fas när den var värre än vad den är nu. När jag inte skulle ha kunnat prata om det på det här sättet. Därför att blotta tanken på ormar var med panik. Jag kunde ligga i min säng och tänka, jag får inte tänka på ormar. Då började jag förstås tänka på ormar. Och då föreställde mig hur hela kolvet var täckt av ormar som låg där och kräpt. Jag blev helt paralyserad. Jag kunde bara ligga i sängen och försöka gömma mig. Därför att jag såg ormar överallt. Och som väl är så är det inte så farligt nu längre. Även om jag fortfarande är väldigt rädd. Det märkliga när jag utvecklade den där fobin var också att tidigare jag tidigare hade varit jätterädd för sprutor. Att jag inte kunde kontrollera mig själv då. Till exempel någon gång när skulle ta en vaccination- i skolan, jag tror att jag var ungefär 12 år. Så jag slog helt enkelt skolläkaren när hon försökte närma sig minisprutan. Och det hela slutade med att en ganska bestant skolsköterska satte mig i sitt knä. Blåste fast mina armar. Min kompis fick stå och hålla mitt huvud. Och så, så gadde de mig vaccinet. Jag fick Borrelia också när jag var 12 år. Jag blev jättesjuk i tre veckor. Och låg bland annat på Växjö mm. Och när de skulle ta blodprov på mig. I armbäcket. Så vägrade jag. Och slogs, sparkade bet. Så de bad min mamma lämna rummet. Och sen höll tre sjuksköterskor fast mig. Och tog blodprovet. Och egentligen skulle de senare göra ett ryggmärgsprov också. för att vara riktigt säkra på att det var Borrelia. Men jag tror de uttryckte det så att. Man tänker på patientens. Historia, vad det gäller sprutor på den här avdelningen. Så har vi beslutat att få få pensilin då. Vi gör inget ryggmärgsprov. Tack så mycket. Tack. Det var även så att jag vägrade låta dem sätta ett dropp. Och jag har fortfarande aldrig haft dropp. Det tror jag skulle skulle tycka var svårt att hantera. Sprutor är okej numera. Jag tar ett djupt andetag. och tittar åt andra hållet. Och sen går det över ganska fort. Um, men dropp när den sitter kvar. Mm. Så jag låg som tolvåring. I en timme fastnade jag egentligen var sjuk och utmattad och led av vetskebrist och näringsbrist och allting. Och övertalade en läkare att inte sätta dropp på mig. Men jag tror också att anledningen till att jag i någon mån kom över den fobin var därför att det hindrade mig. Till exempel när jag skulle flytta till Kina så var vi tvungna att ha hur många vaccinationer som helst. Och jag skulle inte vara beredd att ha en fobi som hindrar mig från att resa och göra det jag vill. Så kanske är det då så att jag skulle kunna komma över ormförbyn om jag hade ett skäl. Å andra sidan så har jag tänkt mycket på vad som skulle hända om, om jag någon gång hamnade hemma hos någon som har en orm. Det är kanske inte man tänker på att informera om. Kom över till mig och äta middag. och jag har en orm. Jag skulle behöva lämna. Det skulle inte gå. Det skulle inte gå. Nu så har den nakna mannens granne kommit ut på sin balkong. Som är precis vägg i vägg med hans. Han har för övrigt gått in igen. Men det roliga att hon har på sig. Världens tjockaste vinterkappa. Mössa, halsduk, tumvanten och försöker skriva på sin laptop. Ja, det råder oklarhet kring vilken årstid vi har här idag. Helt enkelt. Konnemaren som drömhäst får mig också att tänka på konimarans enhörningspotential. Enhörningen, som är hästen urkliven ur drömmen. Eh, konemaren som ganska ofta är skimmel- och som säkert skulle klä bra i ett enhörningshorn. Och, eh, jag har en viss relation till enhörningar- som vi alla vet finns på riktigt. Allt annat är bluff och båg. Eh, därför så håller jag på och skriver på enhörningslagen- Eftersom jag inte anser att enhörningens tillvaro är tillräckligt legaliserad och vi måste skydda enhörningarna, de få som finns kvar. Så bland annat finns det paragrafer som handlar om hur enhörning må hållas i björkdungen. Det är till exempel viktigt att ta ner alla fågelholkar så att inte enhörningen fastnar med honer i dem och kanske råkar knäcka sitt horn. Vilket skulle vara fruktansvärt. Om man bryter mot dessa regler så sträffas man med tusen år i trollkarens borg. Så passa dig att respektera enhörningarna. Den nakna mannen har fått sitt svar- för han är i sällskap med en naken kvinna i sitt kök nu. Och det kanske låter som att jag sitter och tjuvkiker. Men alltså det här fönstret är verkligen jätte, jätte mitt emot mig. Och så bred är inte gatan. Och ja, man ser dem påfallande väl. Det som ser roligt ut härifrån är att den här kvinnan på balkongen jämte. Hon är så oerhört nära det här köket. Alltså hon är tre meter ifrån de här personerna. Fast hon ser ju inte dem. Just nu har de sex på riskbänken. Jag blir lite avundsjuk. Varför måste jag sitta här alldeles ensam denna måndag? Nej, jag ska inte vara ensam så himla det till. Jag ska snart gå till skolan för första gången på tusen evigheter. Bara som folk. Har något att göra. Vara schemalagd. Aldrig schemalagd före klockan 14.00 hela mars <går> Mitt slappalig kan fortsätta. Jag älskar min ponnygård. Konemaren har representerat en stor besvikelse i mitt liv. Därför att allas vår hästbokklubban Pollux hade en tävling om ett ridläger på Irland. Om man skulle skicka in en motivering. Och åka dit. Och jag skrev just det. Konimaran är min favorithäst idag. Som jag aldrig träffat en gång. Numara. Irland är min drömö. Det här är perfekt för mig. Och jag var säker på att jag skulle vinna. För hur skulle jag inte kunna göra det? Jag var ju så himla uppriktig i min önskan. Jag förtjänade det. Tyckte jag. Men jag vann inte. Jag fick inte åka. Och sen visade det sig att alla som vann var sådana som hade... För man kunde fylla i antingen att man ville åka med en vän... Eller med en förälder. Och alla de som vann och fyllde att de ville vara med min förälder. Och det hade inte jag fyllt i. Oh, himla tråkig inställning. Strax ska jag vår sols promenera till Humboldt universitet. För vårens första lektion. Det vill säga, jag skulle ha promenerat dit. Men internet fungerar inte. Så innan internet börjar fungera igen Så vet jag inte vad, vad det är för adress Eftersom jag såklart inte har kollat upp det här innan Alltså det, Ja, det är ju typiskt mig Jag vet, jag vet Men jag, jag tror på att Allting kommer att ordna sig till det bästa Så jag tror att internet alldeles strax Kommer vakna till liv igen Så att jag kan veta vart jag borde gå Så att jag kan gå på alla de soliga gatorna Och kolla på Terracotta färgade fasader Och fundera över folk var folk gör på sina balkonger och ändå kommer fram i tid. Och jag ska tänka på konimaren och på hur den har det på Irland. Där snart, snart gräset blir väldigt grant, Och där den slipper vara rädd för ormar. Och där den käkar potatis i alla dess former. Um, men konstigt nog inte alltid har röd man. Mm. Det var Ponypodden, avsnitt 4. Auf Wiedersehen und Bestand.